A 117 perc embere ezen a héten. Vejnás Tibor, költő, író, szerkesztő. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! üdvözlöm magát is, és a Civi Rádió is! <gül> Nagyon sok szállon kapcsolódunk egymáshoz, uh, akár csak, magát mondjuk így, hogy a rádiózás, illetve a foglalkozáshoz elesettekkel, de azért mondhatnám a tankapolyab a főiskolát is. Úgyhogy feltételezem azt, hogy érteni fogja a kérdés, hogyha valaki ennyire széttartó érdekelődésű, mint ön... Uh, hogyan talál rá pont arra, hogy akkor mondjuk, mondjuk hogy irodalom? Tehát, hogy hogyan próbál. tehát mi, mi történt akkor, amikor éppen megérezte azt, hogy akkor ez a pálya lesz önnek való? mint hogy költő. Költő, író, igen, de mindenképpen a szavak a mestere, mert azért a szerkesztésben is benne van, nagyon sok filológus is, tehát nagyon sok mindenben benne van azért a szavak, a szövegek szeretete. Igen, azt nem tudom, hogy széttartó-e az érdeklődésem. Én mindvégig igazából egyetlen egy dolog iránt érdeklődtem, amit úgy hívunk, hogy élet. Uh -huh. és, és ehhez a leg, leginkább úgy éreztem, hogy a költészet és a művészeten keresztül vezet az út, és ennek a vizsgálata és a vizsgálati eredmények, publikálás, még inkább az irodalma keresztül volt lehetséges. De azért az nem úgy van, ez ez a költészeti irodalom nevű kis dolog, ez nem úgy van, hogy az ember elhatározza és csinálja, és akkor holnaptól lesz, hogy csinálja. Tehát hogy az kell valami tehetség kell, egy olyan típusú belső uh, te, um, uh, hozzáízülés, ami vagy van, vagy nincs valakinek. Hát én úgy éreztem, hogy a Szóval erre sok véleválaszt létezik, biztos, hogy, hogy az embernek szüksége van valamennyi talentumra, meg tehetség, uh -huh. de talán nem árt a szerencse sem, szorgalom sem, meg főleg az, hogy tanuljunk nagyon-nagyon sokat, bármilyen pályát választunk. Én, én folyamatosan tanulok, igyekszem magamat képezni, és, és a környezetemet is akár a tanítványaimra gondolok, vagy a barátaimnak is mindig mondom a sok, féle gondolatomat, de, de és szegény családomat sem hagyom békén ezekkel a dolgokkal, úgyhogy szóval én folyamatosan tanulok és tanítok, és tanulok másoktól és tanítok másokat, és ez szerintem elengedhetetlen a művészi pályához is, akár a költői pályához is, és nyilván van egy olyan része, ami viszont ilyen intim dolog, tehát hogy, hogyha a Jóisten úgy gondolta, hogy én költő legyek, és ne sajtmester, akkor ez csak a Jóistenre is rám tartozik. <gül> és Reméljük, jól döntött ebben az ügyben, hogy meglátjuk. Tényleg a önkényesen és nyilván a igénye nélkül dráma témák van mondjuk. Cicero, Diogenész, ugyanakkor például Visegrádi Ösztöndi egy magyar golem elbeszélésre. A legkülönfélebb témákban, topikokban úszik. Hogyan jön az, hogy egy adott kor korszellem, Érdekli történetek, események, és mindegy, hogy időben ez mikor van, és helyen? helyen? Hát, egyrészt ezeket azért összeköti az, hogy, hogy engem érdekel nagyon az emlékezet és a felejtés Aha. kapcsolata, és ezek olyan történetek, amelyeket az emberek elfelejtettek. Például a magyar ból, az Dövi Imánuel elleni perről szóló elbeszélésem volt, hogy a diogenész története, hogy akkor ki volt az a szinópei diogenész, és miért fontos ő a XXI. században. Akár a Cicero-Sziciliában az pedig a korrupcióról szól, és arról, hogy a verrész hogyan leplezte le Cicero, és mit, le mit jelent a jog, és mit jelent a jog előtti egyenlőség. Tehát ezek mind ilyen igazából nagyon fontos, aktuális témák voltak számomra, amelyeket úgy éreztem, hogy az emberiség elfelejtett, vagy az emberek elfelejtettek, és ezekben a történetekben, ezekben a nyomozásokban ezekről tudtam mesélni. hiszem hmm. ez, ez köti őket össze. Most is, am amiken dolgozok, azok is ilyenek. Mégis, mégis, mégis csak visszakarodok oda, de hogy hogyan bukkannak elő ezek a témák? Ezek a belső meghívásra, vagy tehát hogy hogyan, hogyan kezd el dolgozni témákkal? Hogyan válogat? Igen, hát egyrészt rengeteget olvasok, másrészt nagyon sokat beszélgetek, harmadrészt pedig vannak, tehát a költők, meg az írók, meg a filológusok a holtakkal beszélgetnek, és, és korokon átívelnek ezek a beszélgetések és ezeket a beszélgetéseket én így hallom, és akkor bekapcsolódok, és próbálom azokat a hangokat kiszűrni, amelyek szerintem fontosak és érdekesek, és azokat a meséket elmondani újra, amelyeket elfelejtettek méltatlanul, és amelyek talán segítenek abban, hogy, hogy jobb legyen élni itt. Fontos az, hogy olyannal foglalkozzon, amit méltatlanul felejtettek el? Nézze, ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy font, vagy másoknak fontos-e, nekem nagyon fontos. Tehát például amikor a Békási Ferencnek a, az életművével kapcsolatba kerültem, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy ez ezzel inkább ne foglalkozzak. Uh -huh. Sőt, volt olyan professzor, aki ki akart rúgni miatt az egyetemről, másik professzor ö, azt mondta, hogy csináljam akkor volt, aki ezt teljes hülyeségnek tartotta, és most elértünk oda idén, hogy, hogy megjelent az összes műve egy gyönyörű kötetbe, amiben tíz éves munkánk volt, és, és nagyon is elismerik ezt a munkámat, és, és én hittem végig abban, hogy igenis egy első világháborús huszárköltő, akit elfelejtettünk, az fontos lehet, pont azért, hogy megértsük, hogy mi történt az első világháborúba. Úgyhogy hát nem tudom, szóval ha azzal foglalkoznék, hogy így mások mit tartanak fontosnak, és mindig azt nézném, akkor azt hiszem, hogy politikus pályára mentek volna, és nem költőnek. Volt róla szó, de ilyen 9-10 éves koromban, hogy pap leszek, vagy politikus, de aztán végül is sikerült édesanyámat meggyőzni, hogy én mégis inkább költő szeretnék lenni. Fékesi Ferenc alakját fogjuk körbejárni önnel, de mielőtt ebbe belevágnak, hadd kérdezzem már meg, hogy mi történik az emberrel, amikor ennyire elköteleződik valaki mellett, és akkor most azért Hamas Bélára is gondolok, tehát hogy mi az, amitől az ember ilyen nagy sok időt tesz rá valakire? Mint valaki másnak. Valaki másnak a, a, a munkásságára, az írásaira, az életére, az alakjára. Tehát azért, hogyha megpróbálok én önmagam utána nézni Békási Ferencnek, akkor folyamatosan az ön nevébe ütközök. Tehát, hogy én látszik. látom, hogy... aki azt állította, hogy biztos én vagyok békási ferezés, <laughs> találtam. De nem, az igazság az, hogy hogy békesi Ferenc tényleg létezett, és egy, egy fontos költő volt. Igen, hamvassal is nagyon sokat foglalkoztam, főleg az utóbbi négy évben, mióta André élet, és akkor itt nyilván a tér miatt is kapcsolódtam vele, meg hát már nagyon-nagyon régóta sokat olvastam az életművet, és úgy láttam, hogy sok olyan kérdés volt megválaszolatlan, vagy rendezetlen, amihez én hozzá tudtam szólni, és hozzá tudtam adni néhány érdekes, nem csak filológiai tényt, hanem olyat is, ami az olvasóknak, az a teljesen normális olvasónak is, nem csak az irodalomtörténésznek is, esetleg érdekes lehet Hanvas életével és életművével kapcsolatban. Hogy mi az, ami miatt egy ilyen sokat foglalkozik? Hát ez Nekem ez a végzettségem filológus vagyok, ezt tanultam a Szegedi Egyetemen, és, és ezek a szerzők szólítottak meg. meg nyilván. Minden költő megpróbálja a saját elődeit megtalálni az irodalom történetben. Ez is benne van a dologban, meg az is benne van, hogy a, az ember élet útjának felén, ugye a sötétlő Erdőbe én is eljutottam, és nekem nem Vergiliusz jutott, hanem Békási Ferenc ott az a világba, ilyen vezetőként. Engem mostanában Békési Ferenc tra tra tragikus sorsa foglalkoztat. Talán ismeri ezt a nevet. Ez a Békési egy nagy tehetségű fiatalíró volt, aki Oxfordban járt egyetemre, vagy Cambridgeben. Cambridgeben. <gül> Onnan jött haza a háború elején, és mindjárt el is esett. Mennyire fontos ilyenkor, hogy az az ember, vagy inkább az a történet, ami... ami amivel foglalkozik, abban legyen valami olyan, amitől majdnem beteljesületlen életnek minősül egy életpálya. Igen, ez a halál felőli olvasat, ez Igen. Babics Mihály nekrológia óta, mert Babics író először nekrológot a nyugatba. 1915-nyarán rögtön után hogy elesett Békási, ez, ez aztán később a is és meg másoknál, akik írtak róla, ez jellemző volt. Engem az érdekelt, hogy mit csinált életébe, és ezért gyűjtöttem össze a, a verseit és az írásait hogy megmutassam, hogy ebbe a csekély 22 évben, amit, amit, amit, amit ő élt, abban milyen sok minden belefért, és mennyire izgalmas életpálya volt az övé tényleg, hiszen angolul is és magyarul is ö, írt verseket. Angliában Virginia Woolfék adták ki a verseit 1925-ben Adriatica and Other Poems címmel, Magyarországon pedig az édesanyja, és a nyugatos szerzők voltak azok, akik, akik így foglalkoztak vele, meg a háború ellenességüket pont a békásin keresztül tudták így elmondani. De aztán az első világháború után valahogy nem volt... Annyira téma már Békesi Ferenc, ide haza, mondom, Angliában 25-be adták ki az angol verseit, és ha bemegyünk a Cambridge-i Kings College kápolnába, akkor ott a, a, a, az egyetem hőseinek van egy nagy márvány és balkész felelős külön táblán az ellenség soraiban meghalt Cambridge-i diáknak. Van egy. Van egy táblája, tehát ki van írva Békási Ferenc, ez már azóta ilyen zarándok hely lett a mm. számára Cambridge-ben. Tehát az angolok úgy jobban emlékeztek rá, és aztán uh, Gömöri egy professzor, Cambridge-i professzor, nyugalmazott Cambridge-i professzor nagyon sokat segített nekem a kutatásban, illetve a feleségem Balogi Virág, ő fordította a, a szerelmes leveleket, amiket egy cipős dobozban találtunk Angliában, amit Noel Olivierhez írt, Békási Ferenc. Szóval az egész egy ilyen nagy nyomozás volt, amiben sokan részt vettünk, és végül a, a, a Magyar Pánklub adta ki ezt a könyvet, ami, ami most előttem is van, és amiben tényleg mindent beleraktunk, amit, amit találtunk. És ami azt mutatja, hogy ebben a 22 évben milyen sok minden beleszért. Ne felejtsük el, hogy Petőfi Sándor például 26 éves volt, amikor meghalt, és hatalmas életművet hagyott hátra Rembo 21 évesen hagyta. Szintén 21. a, igen. a, a költészetet, is ment el fegyverkereskedőnek Afrikába. Tehát vannak ilyen életpályák, a költészet az, az más időben működik, más síkban. Békási Ferencet több okból is elfelejtettük, elfelejtették a magyarok igazából. Az egyik az, hogy nem volt, tehát így a, a második világháború után a kommunista hatalom vétellel egy nemes Családból származó költő, aki ráadásul ilyen anglofil, tehát hogy, hogy angolos az úgy nem volt annyira téma, meg nem is, meg hát közben zsenyét is a TS államosította, végül művészek mentették meg, és, és lett az, ami most egy, egy alkutóház, szóval nem volt igazából, a Kánonnak a része Békási Ferenc, és nem is akartak azzal szembesülni, hogy mekkora örültség volt ez a világháború, és most száz évvel később, ugye a Trianon századik évfordulójához közelítve, szerintem nagyon fontos a történelmi szembenézés, tehát az egész múltunkkal, és sokkal jobban látjuk, hogy valóban mi történt, amikor mondjuk Békási Ferenc írásait olvassuk, aki átérte, belehalt, ott volt, részt vett benne, minthogyha a mai Különböző politikai és egyéb érdekektől fűtött, hát hogy mondjam ezt, ilyen olvasatokat, igen ez egy szép kifejezés, olvasatokat próbáljuk látni, ezek mind visszavetítések, projekciók a múltra, itt, itt van a kezünkben egy tanú, aki ráadásul tényleg magyar volt, világpolgár volt, több nyelven alkotott, okos volt, és mégis patrióta volt, és mégis húszár volt, és, és meghalt a kerti fronton a hazáért, ha úgy tetszik, és közben végig a leveleiben leírja, hogy ő mit gondol erről a háborúra. Mert nem tönesett egyébként el, hanem hazajön a háború kitörésekor, és és majdnem egy év eltelik, mire, mire oda kerül a, a, a tűzvonalba, aki képzik, közben levelezik a barátaival, például John Minard keynes aki a, a legjobb barátja volt, a híres közgazdász, aki egyébként Magyarországon zsenyébe is meglátogatta, és akinek a, az álláspontja pont azért a béketárgyalásokon volt az, ami mert ismerte a magyar álláspontot, tudta, hogy mi az. és Szóval így az irodalom és a történelem, az összefügg. És én erről próbáltam a BKS-ink keresztül is beszélni, hogy ezeket, és amikor tanítok az egyetemistákat, a szakkollégiumban, akkor is próbálom azt, azt elmondani, hogy hogyan függenek össze a dolgok. Hogy igen, ott a második világháború, de olvassunk hozzá a Radnót itt. Nézzük meg, mit írt a Borin a Ne csak azt nézzük, hogy hányan haltak meg, ami persze a dráma, tragédia, szörnyűség, hanem nézzük meg azt, hogy azok a költők, akik ezt átélték, ők mit írtak le, mert, mert az sokkal közelebb hozza, a, szerintem a diákok az ember, tényleg el kell olvasni az ember szagot ernőtől, hogy tudjuk, hogy mi történt például a második világháborúban, és ugyanígy el kell olvasnunk békási verseit is, meg leveleit, hogy tudjuk, mi történt az első világháború, mert különben csak fekete fehér képek lesznek a, mai gyerekeknek, meg adatok, meg igen, volt valamikor száz éve egy ilyen nagy háború, ja, hát volt gáztámadás, és igen, igen, erről tanultunk, meg leérettségiznek belőle, de nem jelent nekik semmit. Nem értik meg azt, hogy, hogy, hogy, hogy mindannak, ami akkor történt, egyrészt máig hatoló következménye van, másrészt pedig az ő családjuk is, az ő felmenőik is érintve voltak benne, és hogy lehetőleg az, hogy ugye a tanulási folyamatban az is benne, hogy többet ne kerüljünk oda, tehát még egyszer ne kelljen ostoba döntések miatt fiatal embereknek, ilyen tehetséges fiatal embereknek, pláne, de egyik senkinek se meghalnia. Az is szóba került talán érintőlegesen, de azt hiszem, hogy, hogy részleteiben még talán nem volt erről szó, hogy, hogy két folyóiratnak is a szerkesztője, vagy szerkesztője volt az egyik, vagy fontosnak tartott az egyik a, a, a drót, a másik a csillagszáló, az utóbbi az a, az a, a, az a, a sérültséggel élőknek a kiadva, egy kiadványa. Ha ezt nem pontosan mondom, ezt is igazít, csak ígérem, de a drótról is beszéljen, hogy mik is ezek a kiadványok. Hát igen, nem pontosan mondja. No. Hát a, a csillagszáló az oltalomkaritatív Egyesület adja ki, és egy negyedéves uh, irodalmi művészeti kiadvány, a főszerkesztője Pál Anna. Én az irodalmi szerkesztője mm -hmm. vagyok most már több mint egy éve, és tematikus lapszámokat adunk ki negyedévente. a legutóbbi lapszámunk a táj tematikában szerkesztődött, is, a környezetvédelemről, mm -hmm. és a tájvédelemről, és a művészetek kapcsolatáról szól, a, ez a nyári számunk idén. A Drót pedig egy online magazin, amit öt évvel ezelőtt alapítottunk, a, az online változatát. Régen, 2000 környéken csináltunk egy ilyen periodikát, ami nyomtatva volt, és ilyen illegálisan terjesztettük. Aztán négy év után abbahagytuk, és aztán tíz évvel később újra elindítottuk, de már online változatban. És ezt ö, több barátommal együtt művész, író, irodalomtörténész közgazdász barátaimmal együtt alkotjuk. Igazából ez egy ilyen közösségi alkotói portál uh -huh. lávált idén, úgyhogy kísérletezünk is benne rendesen. Most éppen majd hétvégén Vicenti Mátyás tanítványom és barátomnak a a kortás, a modern kínai költészetet bemutató sorozatát közöljük, vagy Vajnel Gergert Gyulának, aki egy hegymászó, neki a naplóját, amit a hegymászás közbeír. ír, Tehát ilyen anyagokat is közlünk, meg eszéket és minden mást is akkor, meg videókat is, és próbáljuk a közösségi média terében a művészetet és az irodalmat előtérbe helyezni. Ez a célja tulajdonképpen a drótnak. Alapvetése, hogy semmilyen Uh, állami támogatást nem pályázunk vele, hogy hát ennek több oka is van most. Tehát más erőforrásokra építkeznek a saját gondolom a saját is talán más Psz, hát, a saját viszonylag kicsi a kétségben. Az önkizsákmányolás az végtelen tud lenni az embereknél ezt Én, valahonnan tudom. Ennek azért mindig vannak uh, támogatóink, az olvasatöréből uh -huh. is, meg van egy-két magáncég is, aki újra is újra mögénk áll. És, és, és azt mondja, hogy, hogy csináljuk, és akkor így mindig vannak olyan, olyan hát nem szépen mondva, projektek, vagy, vagy sorozatok, vagy tervek, vagy megvalósulások, amelyeket, meg tudunk, amelyeket együtt meg tudunk alkotni. Tehát akkor metszénásokat találnak ilyen alkalmakra, jól ki, vagy részleges metszénás hát, Keresünk is, és találunk is. Uh -huh. Istennek azért van olyan ember, aki aki már a kezdetektől fogva mögén kell meg olyan cég is, akik fontosnak tartják azt, hogy legyen szabad független művészek. A, csi, a csillagszálló kapcsán, a tematikus szám kapcsán az előbb említette, hogy, hogy az ilyen természethez kötődő tematika volt most ez, és a, amikor az életrajzát meg az önről szóló ilyen apró leírást, amit kollégánk is készített, meg ön is eljuthatott nekünk, abban több helyen ez a természet természetközeliség szembeötlő az embernek, sőt ö, ír egy ilyenről, hogy erdei költők társasága, ez például mit jelent mindjárt ez az utolsó? Hát igen, minden évben, most már 9. éve, augusztus 1. péntekén Isztrián Maja Klarics, egy horvát költőnő, barátom, kiváló költőnő vezetésével összegyűlünk a világ minden pontjáról. Azok a költők, akiket ezt hát erdei költőknek, Wood Poets, vagy uh -huh. Sumski Tesnici, így horvátul, így tehát ezek a költők összegyűlnek és felolvassák a verseiket saját nyelvükön, angolul is, horvátul is elhangoznak ezek a versek, és hála ott van egy Szentönvéhez hasonló művészváros Groznyán, emellett az erdőben van egyébként ez a találkozó, idén is lesz, erről is van szó a csillagszállóban, ahol a majával lehet olvasni egy interjút, ezt felraktuk a drótra is, és hát igen, ezek a költők, akiknek fontos a környezetvédelem, a természet, az erdő, fák és, és ez meg is jelenik a költészetükben általában és hát én alapító tag vagyok maját már nagyon régóta ismerem és, és itt ott is csináltunk egy kis erdei könyvtárat, meg itt Szent a adacúcson is csináltunk egy kis erdei könyvtárat, ami a túraútvonalon van, és akkor bárki meglátogathatja, bárki vihet belőle könyveket, hagyhat benne könyveket. Hát ez nagyon érdekes, ez az, az erdei könyvtár még erről. Azt már egyre több helyen látni, hogy, hogy létrejönnek akár közintézményekben, kulturházakban könyvtárakban, vagy más intézményekben, olyan, szociális intézményekben olyan helyek, ahol le lehet tenni, meg el lehet vinni könyvet meg már láttam utcán is, a Vekerle telep egy nagyon szép ilyen e, kirakott valami van. sőt, most, ha jól tudom, a Soroksári út környékén két telefonfülkét próbálnak átalakítani, ilyen kis közös használatú könyvtárát, de erdőben ez, ez számomra még unikális, úgyhogy ez nagyon érdekes. Ilyen pici házikók, mint uh -huh. az Isztrián, az Isztriai építészetet idézi a házikó, itt minden Mindeggergelyen, festőművész készítette ezt a kis házikot és a Szentendrei Városházát idézi a, a vonalaiban és hát van vendégkönyv is hát talán abban különbözik, hogy mindegyik mellett rendszeresen tartunk esteket találkozókat és akkor kimegyünk egy csomóan felolvasunk verseket egymásnak, és mindez az erdőbe történik. Meg van egy kis vendégkönyv is, amiben mindig nagyon aranyos üzeneteket hagynak az arra járók. Említette a, a Erdei Költők Társága kapcsán, meg most is itt szóba kerül, de végül is azt még nem mondta a kérdésemre, arra a kérdésemre válasz, hogy, hogy önnek mitől ez a kötődés, ez a vonzódás a fákhoz, az erdőhöz, a természethez? Hát igen, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos uh, dolog. Az első verses kötetem, ami 2005-ben jelent meg, annak az volt a címe, hogy a természettel való kapcsolat újra gondolása, ami hát inkább egy tudományos... Hát igen, nem egy költő, uh, nem egy poetikus uh, cím. Igen, de versek voltak abban, uh -huh. és aztán később uh, is nagyon fontos elvált ez az egész uh, környezetvédelem, és és a természettel való kapcsolat egyetlen annak a, a folyamatos újragondolása, és a saját életemben is próbálunk úgy élni a, a feleségemmel, hogy, hogy tehát nem csak, ugye mert általában, amikor mostanában, hogyha így körbenézünk, akkor minden hírben az van, hogy hogyan fogunk kipusztulni, hogyan e, melegszik a föld. Igen, ez a klímaválság most így, mindent áthat. Ami hát okkal adhat át, de igen, igen, tényleg. Igen, én azt tanácsolnám, hogy ne rettegésben töltsük a nap, napjainkat, hanem inkább próbáljunk megtenni, például kevesebbet használni az autót, kevesebb energiát pazarolni, és akkor nemet kell mondani olyan észszerűtlen tervekre, mint például Pax 2, vagy sorolhatnám, nemet kell mondani azokra a törekvésekre, amikor folyamatosan kivágják a megmaradt fákat is, inkább ültetni kell fákat, ilyen az a most a legutóbb az a 10 millió fa projekt, de a lényeg, tehát nem is az, hogy, hogy most ilyen nagy dolgokat megvalósítani, vagy megvétózni, hanem az, hogy az ember a saját kis életében hogyan él. Például most itt van mellettem a kutyám, Ladi, és nagyon aranyos, és már szeretnék kivigyem sétálni, és, és próbálok vele úgy, úgy bánni, úgy, tehát magyarul úgy az állatokkal együttműködni, úgy tartani őt, mint háziállat hogy nem, ö, ö, a, nem kötöm ki, nem bántom. Ö, nem uralkodik fölötte, azt veszem ki ebből, a hát mondták. mindenképpen a gazdája vagyok, de a gazda szónak van egy ilyen jó, jó értelme, ami nem a, nem a kizsákmányolás feltétlenül. Én teipari szakközépiskolát végeztem, és így láttam, milyen az, amikor a amikor a teheneket ö, ö, kizsákmányolják, és láttam olyat is, am, olyan állattartást is, amikor egyik működött a gazda Kiméletes. Az, az, az állataival, uh -huh. és ezt meg kell valósítani. Mindenkinek szerintem elég lenne csak a saját kis életében, ö, például, ilyen sok-sok apróságban ö, ez megnyilvánulhat, de legfőképpen abban, hogy mondom, hogy nem vágunk ki fákat, hogy nem megyünk bele olyan környezet ö, pusztító dolgba, ami, ami ami az egész országra hatással vannak és és például, hogyha valahova megyünk autóval, akkor felveszünk a stoppost, vagy megkérdezzük a szomszédtól, hogy hé, te nem jössz arra, menjünk együtt, tehát mondjuk akkor megosztjuk az autónkat. Nekem nincs autóm, de, de itt hál' Istenek a szomszédaimmal tudok így együttműködni. És tényleg szerintem az egyetlen uh, reális megoldás a mindennapi rettegés helyett az az, hogyha mindenki a saját kis életbe, életében együttműködve a többiekkel, a kisközösségekkel, ezt nevezem én egyébként politik az a közös ügyeinkkel való ö, foglalkozás. Mm. Ugye igen a, a közöltök nem véletlenül nevezték idiótának. Az, az volt az idióta, aki nem foglalkozott a közös ügyekkel, aki nem, nem próbált meg együttműködni a szomszédaival a többiekkel, és ezt, ezt kéne szerintem nagyon tudatosítani. Ráhídok verseit. Fordította, és hogy ezzel még a koreai kulturális központban is volt bemutató, ha jól emlékszem, de mindenképpen valamiféle kapcsolat van a dél-koreai kultúrával. Hát ez, ez nekem személy szerint nagyon fontos, és gondoltam, hogy induljunk ki ebből. Ezt helyezzük valamilyen összefüggésbe. Hogy került erre sor? Hát ráidok verseit, ahogy sok más fordítói munkámat nem egyedül végeztem, azt a feleségemmel, Balogi Virággal, aki műfordító is, és És hát hogy kerültünk kapcsolatba? Igazából Gilfon Lee-nek fordítottuk a verseit jó pár évvel ezelőtt, aki a koreai Pen klubnak az elnöke, és egy nagyszerű költ, egy idős költő egyébként, ezek ilyen buddhista versek, amiket ő írt, és ez meg is jelent egy, egy szép kis kötetben a Pluralika könyvkiadó, akik eleve műfordításokkal és különböző nyelvek és kultúrák közötti átjárhatósággal foglalkoznak. Az ő egyik ilyen sorozatukban, és annak nagyon jó volt a visszhangja itthon is, meg Koreában is, és akkor a koreaiak azok nem engedték csak úgy el a kezünket, miután megcsináltuk azt a szép könyvet, hanem hanem felkértek minket több más fordításra, és is akkor így kerültünk kapcsolatba, ráhidokkal és az ő verseivel, és hát általában kaptunk, és hát mindig kaptunk lektorokat, akik átnézték a mi fordításainkat is, és hát egy egész komoly, tehát igazából a koreaiakkal való együttműködés az mindig nagyon-nagyon pozitív volt, szóval ők végtelenül korrektek voltak, nagyon segítőkészek, de nem is ez volt a lényeg, hanem, hanem az, hogy, hogy amikor egy költő, vagy egy műfordító egy másik nyelvből próbál átültetni valamit, gondolatokat, verseket, különösen versek esetében, ez igaz, de próza esetében is úgy gondolom, hogy ez így van, akkor az olyan, mint egy ilyen transplantációs műtét, tehát mintha tényleg egy szívet, vagy egy májat, vagy ilyesmit kellene ki cserélni, és, és beültetni, mert mindig más szellemiséget, kultúrát is meg kell próbálni beültetni ebbe a sajátunkba és annak magyarul kell megszólalnia, szóval ezeknek magyar verseknek kellett lennie, ez volt a fő szempont, és hát nem csak koreai költészetet for fordítottunk, hanem észtet is, például fordítottam Lauri Zommernek a verseit, vagy fordítottam Uh, a Gilgamezből is egy, egy részletet, amit nem olyan régen találtak Szíriában, a háborús uh, Szíriában ilyen csempészektől sikerült megvásárolni ilyen kalódó agyaktáblákat, és akkor azt publikálták Oxfordban, és azt, azt, uh, azt fordítottam le. De, de fordítottam, a nagy, nagy misszióm az a jávaikavi kavi költészet volt, tehát háromszor is jártam ilyen, háromszor is utaztam jáván és balin, és uh, és rengeteg mindent gyűjtöttem nyelvi, irodalmi elemeket is, és hát ez, ez, ez egy ilyen befejezetlen történet, mert még mindig dolgozok rajta, és <gül> végtelen sok időre lenne szükség, hogy azt, abból egy szép könyvet öm, el tudja készíteni, de azért már publikáltam belőlük részleteket. Még egy pillanatra én nagyon önzően visszakanyarodnék Ráhidokhoz. Személyes barátság okán a koreai kultúra számomra nagyon csodálatos és nagyon szeretem. Ő kortárs? Igen, a Ráhidok is és a géfonli is kortárs költők. A kortárs irodalommal főleg ugye nem magyar korszási irodalommal foglalkozni, az nagyon fontos, hogy az ember ne csak magyar szerzőket olvasson, és nem csak azért, mert, mert az olyan és snob, vagy nem tudom, hanem, hanem azért, mert akkor az embernek a tudata jó esetben tágul, és más horizontokat, más gondolatokat is megismerhet, nem csak a saját kis közegét, és nekünk magyaroknak ez különösen fontos, hiszen valamilyen módon be vagyunk zárva ebbe a gyönyörű nyelvbe, a magyar nyelvbe, úgyhogy fontos, hogy akár a koreai költészetet, kortás költészetet, és akár bármilyen más kortás világirodalmat, és nem csak kortás is olvassunk. és A magyar költőknek ez mindig egy missziója volt, hogy, hogy fordítsanak, és ezáltal a magyar horizontot szélesebbre tárják. Ö, és ö, azt én tudom a koreai kultúráról, a dél-koreairól, hogy ö, nagyon szerencsésen ötvözik a, a modernitáshoz való viszonyt és a tradícióknak a nagyon-nagyon a őrzését. Ez hát ezt, a, ezt a kettőt úgy párosítják össze, tehát ez a művészetben mondjuk egy, egy kortárs, modern költőnőnek a verseiben is lát, látszik? Abszolút. Mindegyik szerzőnél akit a koreai szerzők közül, akiket fordítottunk, ott, ezt, ezt láttuk, hogy, hogy egyrészt van egy tradicionális buddhista kultúra, és, és másrészt van egy modern, nagyon modern társadalom, tényleg nagyon modern, modernebb sok szempontból, mint a, mint a miénk. És, és hogy akkor hogyan jelennek meg a különböző Uh, tehát hogy ezek között hogy van átjárás és hogy tudnak harmóniát teremteni benne és hogy, hogy tudnak új dolgokat is mondani, abszolút a kérdéseik is relevánsak és jogosak és hát nekünk is ezek kérdések, mert mi sokszor azzal se vagyunk tisztában, hogy, hogy mi a tradíció, mi a hagyományunk, és azzal se vagyunk tisztában, hogy mit jelent a modernitás. Ez Ugye... így érzem én is, és a mindennapi viselkedésben is élnek a tradíciók, tehát akár a köszönési formulákban, vagy egy más, tehát az együttműködésben élnek a tradíciók, és ugyanakkor egy még csak ismételni tudom, hogy egy csúcs technológia közepette élnek. Hát igen, a, a technológia az csak egy dolog, a, mert, mert az eszközök azok, azok be természetesen valamennyire megváltoztatják a világunkat, de, de valójában a, az emberek a fejében mi van, az nagyon-nagyon fontos szerintem, és, és amikor vannak jó dolgok a tradícióba is, és vannak jó dolgok a modernitásban, és az új dolgokba, is, és a technológiai vívmányuk, amennyiben eszközök és használjuk őket azért, hogy jó dolgok történhessenek, például most a mobiltelefont arra, hogy a civil rádióval beszélgetjük. <gül> <gül> ez egy szuper dolog. Vagy ugyanígy, tehát a drótot például ezért csináltuk, hogy az online térbe vigyünk művészetet, és ez egy nagyszerű dolog. De ahogyha rossz dologra használjuk az online teret, amire elég sok példa van sajnos, akkor például az emberek megtévesztésére használjuk a közösségi médiát, vagy, vagy hasonlók, amelyekre mondom rengeteg példa van mindenféle szinten az utóbbi időben, az helytelen. És a, a tradíció talán pont az lenne, ugye... A, én számomra a legfőbb tradíció egyébként a lelkiismeret tradíció mm -hmm. ami, ami már így Szokrates óta egy létező dolog Európában, Jézus erre még rá is erősített és, és még jó pár európai gondolkodó, és azt mondták, hogy igen mindenkiben van egy belső hang ami megmondja, hogy hát ezt most nem kellett volna, vagy hát igen ez most egy jó dolog volt S, és, és az embernek hallgatnia kell a kis belső daimonyára vagy lelkiismeretére és, és azt szerint kell cselekedni. Amikor fordítunk, akkor mindig azt éreztük, hogy valami jó dolgot csinálunk, és tényleg nagyszerű uh, uh, élményekbe volt részünk. Sokféleképpen lehet utazni, lehet utazni úgy is, ahogy az emberek hagyományosan szoktak utazni, és lehet úgy is, hogy az ember könnyes teszi a lábát. Így van, ki se teszi? ez a kétféle bölcs, ugye a nyugati bölcs, aki bejárja a világot és tapasztalatokat gyűjt, a keleti csak aki csak egy kis barlangban meditál, és mégis ugyanolyan bölcs, ha csak nem bőrcsebb, mint, a, mint nyugati társa, de szerintem ezt a kettőt, hogy magyarok nagyon jól tudnánk kötvözni magunkba, úgyhogy ezért, ezért érdemes utazni is, meg olvasni is. <tos> Ön olyan szerzőkkel is foglalkozik, többek között Békási Ferenccel, akit viszonylag kevesen ismernek, és viszonylag keveset tudunk róla. Róla már volt szó a héten, viszont ő pontosan jó példája annak, hogy mennyire keveset ismerünk sokszor a saját kultúránkból, mert hogy nyilván az oktatási rendszer arra nem tud minket megtanítani, hogy mindent ismerjünk, de arra talán fel tudnak készíteni, hogy hogy járjunk utána olyan dolognak, amik érdekesek lehetnek számunkra. Hát igen, kérdésében benne van a, a válasz is. Uh, arra az egyetemre, amire én jártam a Szegélyi tudományegyetemnek Egyetemnek, a rektora volt valaha uh, Szentgyörgyi Albert, aki egy kiváló tudós volt, és nem csak a C-vitamin uh, felfedezése miatt, hanem érdemes elolvasni a többi írását és gondolatát is. És Szentgyörgyi Albert beszélt már a 40-es évek elején arról, hogy a gyerekeket nem adatokkal kell telítömni, hanem arra kell megtanítani, hogy a kérdés, hogy jó kérdéseket tudjanak feltenni, és a kérdéseikre tudják, hogy hol keressék a válaszokat. Ez így most a XXI. században különösen értékes és fontos gondolat, hiszen mindenkinek otthon a zsebében a, a, a világháló, egy hatalmas könyvtár, ami önmagában nem elég és nem jó is félrevezető tud lenni. Tudni kell feltennünk a kérdéseket, és tudni kell, hogy hol keressünk, és tudni kell megszűrni a hasznos információkat a sok felesleges információból. Igen, és ezt a ugye Szent Györgyi Albert ezt nem láthatta ennyire előre, nyilván rengeteg fölösleges információ volt már a negyvetes években is, de azt a dömpinget, amivel ma találkozunk, hogyha csak bármit beírunk a keresőbe, az arra szerintem senki nem volt felkészülve. Hogy tudjuk a gyerekeket felkészíteni arra, hogy megfelelőképpen tájékozódjanak a világra, hiszen nyilván ezzel... A tanításnak a feladata, a módszertana is meg kell, hogy változzon, hiszen a világ rengeteget változik a tanításnak, meg az lenne a feladat, hogy felkészítsen minket az életre, illetve az információgyűjtésre. Hát igen, nagyon komoly eh, embereknek kéne őszőzni, és komolyan gondolnia erre a kérdésre a választ. Én majd csak a saját benyomásaimat, a saját elképzeléseimet tudom erre elmondani, és nem tudom azt mondani, hogy hogy ez az abszolút megoldás. Szerintem senkinek nincs ma kezében az abszolút megoldás. Az biztos... Hogy hogy ha az... valaki azt mondja, hogy az van a kezében, akkor abban nem szabad bízni szerintem. <gül> igen, igen. Az biztos, hogy az oktatást meg, meg kell reformálni és meg kell változtatni valamilyen irányba. Egy válasz erre az, hogy visszafelé, ezt a választ látjuk uh, Magyarországon, hogy ez helyes vagy helytelen, azt mindenki döntse el maga. Uh, én, amikor tanítok, én kivételezett helyzetben vagyok, mert művésztanárként oktattam a, egy szakkolégiumban, és a szakkolégiumban, meg a buddhista főiskolán, és, és azt taníthattam, amiről egyébként írtam, tehát amivel foglalkoztam, nem kötelező tananyagot kellett leadnom de kétségtelen tény, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk számolni, olvasni, ami még, és még ami ennél sokkal fontosabb, vagy ezzel együtt kell, hogy megtanulják, gondolkodni, az agyukat használni valamire, arra, amire való, a gondolkodás. Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de egyáltalán nem olyan egyszerű, mint a mellékelt ábra mutatja. Éh, és, és talán ez, ezt, ezt kéne elkezdeni. Én szerintem már az vovodától kezdve, legfőképpen azzal, hogy kivesszük a stresszt ebből az egész oktatási dologból. Például, amikor én a diákjaimmal elkezdek do együtt dolgozni, akkor megmondom nekik, hogy, hogy fogják fel azt, hogy a legértékesebb dolog, ami az életben van, és amiből véges van mindennyiunk számára, az az idő. És a az az idő, amit együtt eltöltünk, az nagyon értékes életidő. Tehát nem szabad elpazarolni azokat az órákat, perceket, amiket együtt töltünk azzal, hogy olyasmikről beszélünk, vagy, olyan, vagy nem vagyunk ott, ugye ezt is nagyon sokszor csinálják uh -huh. a, a gyerekek, hogy beülnek, de valójában nincsenek ott szellemileg, vagy nem készülnek fel. Például én ilyen konzervatív vagyok, és én szoktam házi feladatokat adni, el kell olvasni egy csomó könyvet, meg beszélni kell róla, referálni kell, eszéket szoktak írni a gyerekek, de például nem adok jegyet. Vagy uh -huh. nagyon muszáj, a végén nyilván az ügyetemben muszáj volt valamit beírni. Én szöveges értékelést adok minden ö, hallgatómnak általában. Hét de hát egyszer volt már tíz fő is a szemináriumban, hét, hét embert szeretek, hogyha vagyunk, ha vagyunk, mert a ő, hét embernél több már nem tud igazából figyelni egymásra. És az egy olyan misztikus Így szám. Igen, meg misztikus szám is, bele lehet ilyeneket vagy Tényleg az, hogyha leülünk egy körbe, és mindenkit megszólítunk. Tanítottam egyébként kreatív írást uh -huh. is, de aztán rájöttem, hogy jobb azokról a dolgokról beszélgetni, amelyek őket is, és engemet is e valóban foglalkoztatnak. Tehát például e vizsgáltuk az előző szél évben a Látomás és Fantasztikus az Fantasztikum az irodalomban uh -huh. címmel volt egy szemináriumon, és ott a azt vizsgáltuk, hogy a különböző szerek hogyan jelennek meg az irodalomban és a történelmen, és ezek befolyásolták e az adott szerzőknek a műveit. Most rengeteg példát mondhatnék a magyar irodalomból elsősorban nyilván az alkohol, a diendre a magyar timodám című eszélyét érdemes ehhez hozzáolvasni. És most nem mondom el az egész tematikát, mert rövid az időnk, de a lényeg az, hogy ők kérték ezt, hogy ezt vizsgáljuk meg, hogy beszéljünk uh -huh. róla. És akkor beszéltünk nem csak az irodalomról, nem csak a történelemről, hanem ezeknek a szereknek a biológiai hatásairól is az emberekről. Hogyan okoznak függőséget, hogyan jelennek meg a kultúrába. Miért van az, hogy az egyik szer legális, a másik szer nem legális? Mit jelent például a cukor az európai kultúrában? Uh -huh. Hogy függ ez össze a gyarmatosításokkal? és különböző egészségügyi kockázatokkal. És az, az oktatás lényege szerintem az lenne, mondom, ez az én véleményem, és biztos, hogy másnak még más a véleménye, de nem baj, most én vagyok a hét emberek, úgyhogy nem most a véleményem. Szóval szerintem azt, hogy ezeket a dolgokat. Együtt lássuk, próbáljuk meg, meglátni vagy megláttatni az összefüggéseket. És azok a, azok a legjobbak, amikor a diákjaim az óra végén feltesznek olyan kérdéseket, amiket én sem tudom a választ. És mondom nekik, hogy igen, nagyon jó a kérdés, utána kell nézni, nálad pattog a labda, gyerünk, vizsgáljuk meg, hogy akkor itt és itt mi történt, ez és ez hogyan függ össze. És ez, ez a célja szerintem a, az oktatásnak, meg az, hogy ugye az emberek ne legyenek dögulalmasak 40-50 éves korukra, hanem értsék meg, hogy a művészetekkel való foglalkozás az emberlelkét nemesíti, a zenéhez, az irodalomhoz, a festészethez, vagy más művészetekhez való kapcsolódásunk, az alapvető emberi tulajdonság, és nem valami, elítélendő vagy unalmas dolog, nem kell állandóan a tévé előtt, meg a számítógép előtt üldögélni, hanem szépen el lehet menni egy kiállításra, vagy egy táncelőadásra, vagy a színházba, mert, mert azáltal vagyunk emberek, az tartozik hozzá az emberi minőséghez. És ezt jó esetben az oktatás során a gyerekek elsajátítják, megértik, hogy nem, nem kötelező irodalom van, vagy nem csak kötelező irodalom van, hanem az egész irodalom olyan, amihez neki közük van, ami emberré teszi őket, amitől tényleg értékesebb és jobb emberek lesznek. De ez nem csak az irodalom ilyen, hanem valamennyi művészet és tudomány is. És mindenkinek a legjobb tudása szerint kell művelni ezeket a tudományokat, művészeteket, és attól még lehet egy nagyszerű kertész, vagy egy csodálatos autószerelő valaki, hogy közben olvas. <gül> <gül> <gül> és egyébként Uram, több kertészsel autószerelőből is találkoztam, akik, akik műveltek, és akik igenis művelik magukat. És csak azt látom sajnos, hogy azok az emberek, akik pedig döntéshozó helyzetben vannak, tehát most ebben szerintem azt értik, azok, azok nem igazán törődnek a kultúrával, vagy csak ilyen, ilyen pontgyűjtés szintjén, vagy szavazatgyűjtés szintjén, és úgy gondolják, hogy, hogy ez egy ilyen lényegtelen kérdés, ahol csak kérdéseket vetnek fel az emberek, meg elkezdenek gondolkodni, Ugyan, ugyanez a baj az oktatással is, hogy gondolkodni tanítjuk az embereket, lehet, hogy nagyszerűen megállják az életben a helyüket, lehet, hogy több mindenhez is fognak majd érteni, de nem biztos, hogy meg lehet őket téveszteni, ezért nem akarják megtanítani, gondolkodni a gyerekeket, de szerintem, ha lehet választani és különösen tekintette arra, hogy, hogy a 21. század ban már benne vagyunk és látjuk, hogy milyen globális problémákkal és lokális problémákkal egyaránt kell szembenéznünk, nekünk is és a mi gyerekeinknek is meg unokáinknak is, akkor arra a legjobb felkészítés nem az, hogy fegyvereket adunk a kezükbe, vagy beállítjuk őket a futószalakhoz vagy ilyesmi, hanem hogy szépen kiművelt emberfőket képzünk, segítünk nekik, hogy, hogy tényleg ők kérdezhessenek, ők tanulhassanak, és megérthessék azt, hogy a, a világ az egy olyan dolog, amit meg kell ismerni, ami, ahol, ahol a tanulással tényleg értékesebbek lesznek. És, és szerintem ez a cél, tehát ezt kell az oktatásnak elérnie, és direkt nem arról beszélek, hogy mit nem. Én azt gondolom, hogyha sikerül ilyen kiművelt emberfőket, kíváncsi, gondolkodni tudó lelkes és közben kételkedni tudó fiatalokat nevelni, akkor az következő generációk számára sokkal nyitottabb lesz a világ és sokkal nyitottabb dolgokat lehet létrehozni, mert azt gondolom, hogy ez ennek az áloga. Mert ha azt mondta, hogy ne legyünk unalmasak 45 éve, sajnos sokkal korábban is unalmasan tud válni az ember, hogyha nem figyel oda, de úgy legyen, hogy még 80 éves korában is mindenki legyen érdekes, meg izgalmas, hogy éreztem magát egész héten? Én csak szurkolok annak, hogy az ön víziója be. Igen, optimista vagyok, de nem, nem teljesen hülye. Tehát sejtem, hogy a, a, a világ az, az nem ebbe az irányba megy. Én jól éreztem magam, és nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy a, a civil rádió a hét emberének választott. Remélem, hogy tudtam a hallgatóknak olyan dolgokat mondani, vagy olyan, Történeteket mesélni, amelyek újdonság volt, és majd utána néznek, akár Békyási Ferenc nevének, akár a Hamvasbiláról szóló eszéimnek, vagy az írásaimnak. Sajnos általában az én könyveim, azok ilyen kis példány szembe jelennek meg, mert eszéket írok, meg verseket, meg novellákat, és ezek nem olyan népszerű műfajba tartoznak, mintha egy regény, de majd egyszer, hát ha írok egy regényt, és nem tudom. Szóval, de remélem, hogy az interneten biztos, hogy megtalálják az írásaimat, és remélem, hogy mondtam olyan dolgokat, amelyek, amelyek segítenek, és pozitív dolgokat raknak ebbe, pozitív gondolatokat raknak ebbe a világba, mert sajnos azt látom, hogy nagyon sok a negatívum, nagyon sok a síránkozás, és, és érdemes, érdemes pozitívabban látni a dolgokat. Mi magyarok egyébként is jók vagyunk abban, hogy sötétebben lássuk a, a világot, én is néha hajlamos vagyok erre, azért mondom. És érdemes magunkban felébreszteni a derűt. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb szavak egyike. Gyönyörű szép magyar szó. Mindenkinek ajánlom, hogy forgassa meg az imaginációs középpontjába. Mit jelent a derű? Tegye fel ezt a kérdést. Mikor volt utoljára valóban derűs? Hogy lehet a derűt elérni? Hogyan lehet az ember valóban derűs? És... És én erről írok egyébként, meg erről szoktam beszélni, úgyhogy minden ilyen alkalom, mint most ez a lehetőség, hogy maguknál ezekben az interjúkban beszélhettem, az, az számomra egy napropó, hogy, hogy a derűt egy kicsit így tematizáljam. Remélem, hogy sikerült, nem tudom. Hát akkor kívánok önnek nagyon szép derűs estét, jó hétvégét, én. és a hallgatókonak is sok derült az életük Köszönöm, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, minden jót a héten, de ezen a héten Vejner Tibor volt, író, szerkesztő, költő és a derű képviselője. Viszontalásra!